Andersson för Gorgon-magasin. Året var 1861 och det jag nu ska dig förtälja har med all sanning hänt. Jag hade avslutat min utbildning på universitetet i Cambridge med inriktning filosofi och människobeteenden- och jag var nu i ett starkt behov av ett jobb. Som sagt hade jag haft turen att kunna doktorera i dessa ämnen, som inspirerat mig sedan flera år tillbaka. Om jag ska vara ärlig så var pengar aldrig något bekymmer för mig då jag haft turen att kunna fullfölja mina studier genom min familjs tillgångar, som en gentleman. Nu så var jag dock i behov av pengar, och det är snabbt då mitt hjärta börjat bulta för en nummer som jag tronat efter i veckor. Jag hade planen att, för de pengar jag arbetat upp, spara till ett smycke eller något annat fint för att förföra min ögonsten. Jag var möjligen arrogant eller en aning för självbelåten att fråga mina godhjärtade föräldrar om hjälp i denna sak med tanke på så mycket annat det hjälpte mig med. Jag ville stå på egna tötter. Och jag var dessutom ganska säker på att det inte skulle ges sitt godkännande för den unga mö jag valt att fria till. Det ville alltid mitt bästa, även om det ofta inte kändes så. På så vis var jag nu i behov av ett jobb. Vad jag minns satt jag den där dagen i augusti nere vid det centrala fiket där jag intog min vanliga blandning av te och pressad citron medan jag tittade över annonserna som fanns i den lokala tidningen. Mitt bland annonser för jobb som krävde kunskaper jag saknade vann jag något ytterst annorlunda. I en fyrkantig, gotiskt mönstrad annons söktes en nyligen utgången och välutbildad student, om jag nu minns detta rätt. Grammatiken var inte särskilt konkret, men textraden kändes riktad mot just mig. Annonsen berättade om att du sökte en ung man att sälja deras mirakulösa produkt. Jag la inte mycket tanke på det då. Som tidigare sagt så var jag i stark behov av ett jobb. Och nedan i texten stod en gatuadress att ta sig till för den som var intresserad. Jag betalade för min kopp te och rättade till min välsittande syrtut som svajade i vinden medan jag rörde mig fram bland gatorna. Adressen var okänd för mig då jag aldrig besökt detta område tidigare. Jag fick därför fråga mig fram till min destination. Folk rynkade på näsan när jag frågade, men med lite av och med pekade det mig åt rätt håll. Gatan låg en bit utanför centrumsmuller. Jag har alltid ansett mig själv som en öppen och mottaglig person. Men det område som mina fötter nu trampade in på var för mig oerhört gräsligt. Jag ifrågasatte dess blotta existens. Att det ens fanns en sådan gata i Cambridge förbluffade mig. Likväl såg jag den med mina egna ögon och kände av ah, det stank som omväljade mig i absurd motvilja. Jag var nära att vända om då jag såg skylten som svajade från ena trappuppgången. Det var samma logotyp som i tidningen och min önskan efter den vackra Veronica fick mig att se bortom naturens lagar. Så jag borde ha vänt om vid det tillfället. Jag borde ha följt mitt innersta väsen som skrek av fruktan. Men ändå så rörde sig min kropp mot trätrappan. Upp mot en smutsig, glasbeteckta dörr med initialerna vita, bytes och säljes. Min hand skakade när jag vrid om handtaget och med ett gnisslande läte möttes jag av dofter som jag aldrig känd av tidigare. Några av dessa var bekanta, men diffus i blandningen. Jag var då säker på att jag kände av en gnutta svavel i de blandade aromerna. Mitt hjärtslag hade ökat och jag svettades när jag tog mig in innanför dörren. Det var tråkligt med föremål stående i hyllor och på borden omkring. Det var föremål som var okända för mig med ristningar och symboler av ett slag jag aldrig tidigare sett. Även glasburkar med exotiska djur fanns där att skåda. Alltifrån ormar till dyngbaggar. Men min ögon häpnade över den glasmonter som stod uppställd i mitten av rummet. Det var praktfylld av ett underligt slag och bar flera formliknande skelett i sig. Men dessa skelett var inga vanliga skelett. De hade inte en människas proportioner och deras huvuden var deformerade. Jag trodde mig se, möjligen, en av dessa apvarelser som lever i djungeln. Jag hade läst någonstans på universitetet om dessa men kunde inte vara säker. Mitt bland alla dessa föremål som förbryllade mig det en liten krympling till man Björn och skrev på papyrusrullar som sträckte sig ner på golvet. Han jobbade fanatiskt, hetsigt och verkade inte ens ha lagt märke till när jag kom in stövlande. Som den gentleman jag är bad jag om ursäkt som min klumpighet och presenterade mig själv artigt för den lilla mannen. Jag är inte den sorts person folk undviker utan har gott om vänner och har fått reda på att jag anses vara en välberöst man för min unga ålder. Ändå la inte mannen någon större notis åt mig eller min ursäkt vilket förargade min smula. Jag sa min orsak till att jag var där var att jag sökte jobbet som stått i deras annons. Men inget svar kom tillbaka och jag var då sannoliken uppretad och besluten att vända om när en knarrig och ljus stämme ikade i rummet att jag skulle sätta mig ner på en av de närmre stolarna som jag stod bredvid. Jag vet inte varför, men jag gjorde så och satte mig ned framför den underliga lilla gestalten. Jag hade god tid att studera honom. Han var en sliten svart rock som var alldeles för stor och hade svart hår som började falla loss ifrån gässan. Men jag blev mer avslagen utav hans fysiska ansikte när han vände sig om för att skåda mig. Jag ville inte stirra, men jag kunde inte sluta. Näsan var gamlyknande och smal och hård. Ögonen insjunkna med pupiller så mörka att ögonfärgen inte gick att skåda. Pannbenet var högt, brett och minstakt ovanligt. Men det var mer hans ryckande och svårigheter till ett vänligt leende som skrämde mig. Den lilla bannen berättade för mig att han var ägaren för Vita och ville veta mina tydliga erfarenheter. Jag berättade att jag inte hade några sådana inom, ja vad nu hans yrke var för något. Istället frågade han då mig om vad jag hade för utbildning, vilket jag med detsamma berättade. Jag kunde aldrig gissa vad han möjligen tyckte eller tänkte. Men någonstans djupt ned i det där mörka ögonen ruvade en tanke som jag snart skulle bli varse. Efter att ha svarat på alla hans frågor fick jag jobbet. Fortfarande osäker på vad jag skulle göra fick jag instruktionerna att återkomma natten därpå. Och så gjorde jag. Jag tackade för mig och gick ut därifrån. Vid trappan... Muttes jag av en annan man som var på väg upp till affären. Hans bäst föredatum hade baserat honom och han fick med nöd och näppet ta sig upp för den höga trädtrappan med sin käpp. Men det var inget som jag brydde mig om då. Utan jag lämnade det obehagliga området för att ta mig hem. Den lilla mannen hade varit specifik med att jag skulle komma på natten. Det var en obehaglig tanke. Men efter mitt första besök hade min nyfikenhet växt till sig och jag ville veta mer om den underliga lilla mannen och hans allt mer underliga affär. Även mina arbetsuppgifter var för mig okända och det var med spända steg jag återklev upp på trätrappan till den inglasade dörren. Denna gång när jag öppnade var dofterna starkare och så vedervärdiga att jag fick hålla för mina andningsvägar för att klara av att gå dit in. Tämda ljus brann i alla hörn och bar med sig ett obehag som kröp i hela rummet. Jag ville ropa ut ägarnens namn men hejdade mig själv i samma ögonblick. I mitten av rummet stod han, i egen hög person, men mer deformerad än vad jag kunnat minnas. Framför honom låg uppe en uppen kista med en kvinna i. Jag kände inte igen henne men hon bar en guldgul skäferhatt och syntes ha en mycket hög ålder. Mer hann jag inte se för förrän omvärlden mörknade för mina ögon. Jag vaknade upp senare. Hur mycket senare vet jag inte. Men jag var fast. Fastbände i en stol, skådandes ned på den döda kvinnan. Den lilla mannen stod och läste högt ur en gammal bok han hade ställt upp framför sig. Och det var något mer till honom stod en annan man jag inte sett tidigare. Eller åtminstone trodde jag det. Sedan kände jag igen honom. Det var samma man som jag stött på gårdagen innan jag lämnade butiken. Han stod stirrande, ondskefullt över på mig. Men jag var för upptagen med min huvudverk Och försökte föra ut den ischel som attackerade mitt sinne. Det var till lite föga. Till den växte sig allt starkare och i mina plågor sågade jag de Den döda kvinnan började röra på sig. Det ruttnande köttet sträcktes upp. Upp efter, ja jag vill knappt minnas det, men det sträcktes efter mig. Jag kämpade fanatiskt, för allt jag var värd att komma undan de beniga händerna som kom allt närmare. Jag vet inte hur jag lyckades eller hur det gick till- men repen gav vika och jag tog mig loss från stolen. Men i min lycka kom jag inte långt förrän jag ramlade omkull. Det var då jag hörde skriken. Ångesten fyllde rummet. Jag ville inte se men jag var tvungen. Och när jag vände mig om fick jag se den andra mannen kämpande till gråt mot sin hustru. Hon var då inte längre något utav det han önskade och blod fyllde snart väggar och golv. Det var då jag flydde ut ur Vitas affär. Jag är ännu osäker på vad som hände där inne. Men jag minns, och hoppas att du läsare aldrig någonsin behöver vittna ett sådant öde. Jag försökte aldrig besöka den platsen igen. Och det var långt efteråt som jag fick reda på att det aldrig funnits någon affär vid namnet Vita i Cambridge varken byggt tidigare eller rivits eller en jobbannons i tidningen. Jag lämnar denna notis till dig, läsare, ifall du skulle någon gång sötta på något av detta eller se en annons gällande liknande fall. Då ber jag dig att avråda och hålla dig undan. Förhoppningsvis har du nu lärt dig från mina handlingar. Och ta nu inte detta som bara en varning utan med ren rädsla och skräck kommer du fly från dess ondska som vilar i den affärens mörka och fördolda sanning. Undertecknat Mark Edvind